Slničko nám svieti nad hlavou, nad hlavou. Nad hlavou. Zalieva nás všetkých páľavou, páľavou, páľavou. Rozsvietil sa zrazu každý kvet. Krajšieho obrazu veru nie. Slnka lúča mi zažiarí žiary za Keď kvieto ku kvietku do venca prikladám tedy sa bela sie obloha nad nami Ruží voňa opäť názom mámi Je leto, je leto Je leto, slnka čas Je leto Čas s kvetou, čo kvitnú vôkol Je leto, je leto, je prekrásný deň. Je leto a preto zaspievať si chcem. Je leto, je leto, je leto, somka čas. Je leto, čas s kvetou, čo kvitnú ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto. <sík> Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rožiarenú ako slniečko, čo nás zohrieva a očká ako rozkvitnuté nezávodky. <sík> Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokochať sa na všetkej tej kráse, oňať kvietke. I nazbierať si z nich. Mm, I to. Hm? Priniesť dačosť tej krásy do našich komnát. <sík> Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac? No, ten, čo držím v ruke. Čo držíš v ruke? Uh -huh. Ale veď... Ale veď? V ruke držíš iba moju dláň. <sík> veď ty si, Ludmila sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku. <sík> <sík> ty huncu. <sík> Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade. Je leto, je leto, je leto slnka čas Je leto, čas kvetov, čo kvitnú vôkol nás Je leto, je leto, je prekrásny deň Je leto a preto zaspievať si chcem Je leto, je leto je leto, somka, čas, je leto, čas kvetov, čo kvítnú v Tu ste, deti moje. Tu, kráľovský oči. A, a ako sa máte? A zda si to nevyčíta z ľudmilinej tváre? Akoby nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, ľudmila, akú kyticu si nazbierala. No. Naozaj peknú. Pre teba, otče? Hej, ty lichotník. <laughs> Naozaj. A som rada, že sa ti páči. Páči. Vy kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také... Prosté a nežné. A voňajú letom. Veru tak. A povedzte mi, deti moje. Ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade? O nie. Aspoň ja nie. V lete unavená? Kde že by? Iba ak krásy v A prečo sa pýtaš, kráľovský otče? Myslel som, že by sme sa mohli vyviezť za mesto. Do lesa. Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav? Som za. Hm? Tak teda poďme. Koč je pripravený. Samá krása na úkol. Kamažoko dovidí. Pozrite, deti moje, tamtú lúk. Ako by ju kvetmi obsypali. Som rada kráľovský otče že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec. A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči? Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore. Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore. A tam sa dosýta, nadýchame dobreho vzduchu. Oj, aký som len rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký i vaša neboška matka bola taká. O oh, škoda, že už nie je nažive, Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami. Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Oh, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude hej. Sonko, ešte vysoko času máme, nazviš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť. Mne sa vidí, ako by sa schladilo Schladilo? Ale vedie leto, krásny slnečný deň Začína ma triazť od zimy I mňa ako by začalo oziabať Tuším, že i mňa Ale vôbec to nechápem Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v počiari Ako by začal buť vietor Mocný je studený vietor Nerozumiem to, čo sa to deje Peľne sa dršte. Vietor je čoraz mocnejší. Nemezim. Nemezim. Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem. Hoď A... si zastal. Čo to bolo? Č čo Vladislav? Ne neviem. Nerozumiem. Vietor... Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila? Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím. Ani ja. neviej, jej. Ako by sa bola podzem prepadla. Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dceru. Už prešli tri dni. Tri trúchlivé dni. A bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa, da čo nové, Vladislav. Nočíš. Teda nevieš nič. Poslovia prešli krížom, krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom a nič. Nikde nič. Nikto milu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné. A smutné. nesmierný mi žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto toho vie, či ešte vôbec žije? Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyútame. Ale čo, synak? Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady. V takomto položení je každá rada dobrá. Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra. Viem, viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc? Traja poslovia... Prišli so zvesťou, že za tromi horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ, veterný kráľ. Veterný kráľ? Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strne ohromný výchor. Preto sa jí volá veterný kráľ. Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dul mocný, ohromný vietor. prinal sa zrazu nečakanie z ničo o nič. A čo ak nám on uniesol Ľudmilo? Začína mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil? Možno si ju chce vziať za ženu. Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie? Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu. Ale ako? Vyberiem sa za veterným kráľom. Toho nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli. Rád by som to aspoň skúsil. Prišiel som o jedinú dceru. Nechcem prísť aj o jediného syna. Mám rád, Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden od druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce pupnúť. dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím. Si statučný syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak vtedy ľudminu neprivedú poslovia, Vyberieš sa za veterným kráľom. Vďaka ti, otče. Už druhý deň som na ceste a iba za prvú horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypitoval, ale poľudmile ani chýru. Hmm. A tu Aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Hej, veru. Trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mi hocú. Dobre vám je vo vodičke pravda. Iste nemáte toľké trápni ako ja. Tak bestarostne sa naháňate. Hm. A tamto? aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačke rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tomto tá vpredu No tá sa mi vidí najmocnejšia. Namierím na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier. Zadrž, kvá, kvá švárny šuhaj, zadrž. Hm, a to už prečo? Nestrieľaj, zíde sa ti moja pomoc. Tvoja pomoc? A, to sú iba také kačacie rapotačky. Aspoň ma vypočuj. Dobre teda. Po nás kačkách šepcú práve, že sme veľmi rabotavé. Ten, kto nás však trochu bližšie spozná, vie, že je to klebeta, klebeta hrozná. pačky oni taky po tačky No toto, ty vieš aj spievať? No, a viem ešte všeličo. <rý> Rapotať. <rý> I to viem, kova, kova, kova, Ale viem i to, kde ideš. A, a kde teda? Hmm. Na veterný hrad, za veterným kráľom, svoju sestru hľadať. Odkiaľ to vieš? Hmm. Ľudia to na rapocu. Ale toto... Ach. Nezastreliš ma? Pravda, že nie. Múdro robíš, kvakva. Kva. Veď sa ti ja ešte zidem. Kvakva. A prajem ti dobrú cestu. Ďakujem. A užívaj si života. Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie ona, hádam to len bude pravda, že ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, Obyšiel čistinku, jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. O, a, a toto je čo? Hm, Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal stojím i v ceste a je vyšší ako ja, ale je aj dosť široký. No čo to len môže byť? Áh, oh, veď sa v ňom... Tmúlia mravce, mravenisko, ale aké obrovité, také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť, musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal. Nerúcaj, postoj chvíľku. Nemám kedy postávať, mravec. Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili, prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné? Vôľa, čo som už o tom počul. My sme mravce usilovné tvory. Postavíme domy a k nim dvory. Naše veľké krásne mravenisko je pre ľudí skutočné bludisko. My chceme žiť s každým iba v miery, Pokiaľ na nás nik zbraň nenamierí, Ten, kto do nás raz zavrtať, skúsi, To so pancom beru rátať musí. Mravce, znoj sa je po tvári. Mravce, mravce, nie sme žiadne dravce. Mravce, mravce, pracovať sa nám chce. Dávaš mi zapravdu? Dávam. A mravenisko vám nezvalí. Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, je je to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Večerný hrad. Vary, vieš, že idem na Večerný hrad? Už, tu v hore sa všelič ošuchne. Dobre teda. Pôjdem, ako si povedal. A dobre si chráňte to svoje mravenisko. Šťastnú cestu! Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdím. Táto hora je akási temnejšia. A zase v nej nezamotám. Iba ak v tejto veľkej halúzi, čo mi cestu kríži. Nože, ale čože? ne no, <laughs> nehalús, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je butľavá A z sa príjemná vôňa šíri. Tuším je to... Áno, med. Mm, aký tmavý. A ešte trochu ochutnám. Mm, o, dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem halu a pôjdem. Tak, šablíčka moja, ukáž, čo vieš. Nestínajš ju aj z bútľavú. A ty si kto? Pčelia kráľovná. A ty? Ja som Vladislav. Princ Vladislav. A ah, tak predsa si to ty? Akože predsa. Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade. Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu. A Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči. A čo vy, včielky? Aké ste vy? Jedna včela k druhej túli, naše pevné puto k sladučký náš medík včelí. pevné Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná. Také sme pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť. Také ste vy tvory a ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí. <laughs> Dôležité je, že sa tak nestalo. Pôjdem pomaly ďalej. Idem to správne na Veterný hrad obídeš náš príbytok z pravej strany a podne cesty sa začne prúdké stúpanie. To už budeš pod veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list, a mohol by si začať od alebo aj nikdy. Ďakujem za radu, včelia kráľovná. Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia. Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma za neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomalý. Tak. Da, kedy radšej štvornožky? Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvolnila. Tá by narobila hluku. Ako by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky, potichučky. Skryjem sa za tento široký dup. Áno, myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako večerný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovanie až k nemu. V Vyternom rade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať v nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. A aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu... Pristup bližšie, švagor. Kde si? A kto si? Lepšie sa rozhľadni a uvidíš. Tu som, pri obloku. No Naozaj? A ty si veterný kráľ? A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrie na tú krásu. Vidíš more. Vidím. Ale čo má po tvojom mori? Ako to? More je predsa úchladné. A keby som doň zadul, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská. <sík> Máš ty len zábavky. Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš povrchu v môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu. A kochám sa pohľadom na more. Ty si ma videl? <sík> pravda. A prečo? Prečo si ma neodfúkol? Oh, sme preča rodina. <laughs> prečo by som ti ubližoval? <laughs> rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra? Pomaly, pomali švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unú vaš požiadavkami. Žije vobec? A prečo by nežila? Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam. Ja som ju neuniesol, iba som si ju vzal za manželku. A koho si sa pýtal? Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ, večerný kráľ a som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže nič <laughs> Veď uznaj. <laughs> ty si teda riadný nafúkanec. Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti. No, ty chceš takoho učiť slušnosti? Ty? Nenaparuj sa. Ty, čo si mi uniesol moju sestru? Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči. Plané reči. Dobre teda, vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči. Mm, ty si aký si veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tu, tu ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhoboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Tým ťa žraloci nezožerú. <laughs> prosím ťa, večerný kráľ. Ale, ale. <laughs> Chlapček sa naňakal, čo? Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Ved sme rodina. <laughs> Zrazu aký úctivý. Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Beraz pon naňho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím. Prosím. Hmm. Tak ty prosíš Večerného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že Večerného kráľa možno iba prosiť. Dosiar to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru. Oh, si šlachetný. Ale pod jednou podmienkou. A pod akou? Vidíš tento prsteň? Áno. Pozri, dám si ho z prsta dolu. A vyhodím ho vonoblokom. Takto. Dobre sa pozeraj. Fíha. Čúpol do mora. Tak. Ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov. <sík> ale. <sík> Žiadne ale. Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem dýchnuť. Úha. Uh... Tvoje reči. Ma unavili. Ťažkú úlohu mi dal veterný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu, musím priviesť domov, stoj, čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna. Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý. I je tu dosť. Keď hladím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ako ho dáka ryba prehltla? Hm, okrutník tento, večerný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma nakde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem. Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá? Ach, kačka, rapotačka. A čo tu ty robíš? Kde je voda, tam sú aj kačky. Čivari, nie? No ne, hej to, hej. A ako sa máš ty? Ďakujem za opýtanie. Dobre. Mm. Ty sa máš. Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok. Hej, aký? No, pomohla som jednému rúčemu Šuhajovi. A ako? Pozri sem, pod moje pravé krídlo. Prsteň. Prsteň večerného kráľa. Hmm. A kde si ho vzala? No preca v mori. <laughs> Ale ako? Nevypytuj sa. Vezmi si ho a zanies večernému kráľa. Kačka, rapotačka, ja nenachádzam slov. Netreba veľa rečí, načo toľko rapotať? Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma má priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko kvá, kvá. Kačka, rapotačka, odletela. Kto by si to bolo nepomyslel? žmaš vagor pri odpočinku a to ja nemám rád prepáč, veterný kráľ <laughs> prišiel si mi zvestovať ako pokračuje tvoja cesta na morské dno <laughs> priniesol som ti prsteň ktorý si hodil do mora hlúpe žarty ale vôbec nie pozri, je to ten prsteň Ale... Ako si ho? Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru ľudmilu. No, počkaj, počkaj, šlagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo. Ale dal si slovo? Už dal. Lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som dopustia oddychoval. Ešte som trochu ospalý a na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať. No, no a čo? Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. a tam hore, na veži. Tam sa dohodneme. No, čo povieš? Uh, riadna prechádzka. Uh, schodou a schodou v tejto väži. <sík> Ale ty si mladý, teba iste neunavili. Kde ukrývaš moju sestru? tam si nemyslíš, že v hradnej veži. bravel si, že tu sa dohodneme. Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš? Áno. Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka môžeš si ľudmilu odviesť ale, ale prsteň som priniesol prsteň je prsteň lenže mak je mak odporný zlý večerný kráľ Keby som mohol, tak by som ho najračej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. A čo si však počnem? Max Vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné. Nevieš hlavu, Vladislav. Kde si? Že ťa nevidím? Tu preca. Som mravec. Nepamätáš sa? Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš? My, mravce, máme stále dajakú robotu. Hm, viem, viem. Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme. A ako? Vyzbírame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ. Naozaj? A budete to vedieť? Netráp sa. A nestaraj sa. Aký som vám vďačný. Ty si nám ušetril, mravenisko, teraz ti zás pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať. To hej, to hej. Teraz si choď pekne oddychnuť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti. Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviez ľudmilu domov. Čože, ty si, Vary, vyzbieral všetok mak? Ako vidíš? Ej, vidím, vidím, ale do hlavy mi to nejde. Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu. No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde. Ale veď som splnil tvoje podmienky. Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa... Že do tretice všetko dobré. braví sa, len či i ty dodržíš slovo. Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku. Ach, dobre teda. No, poznáš dobre svoju sestru? Pravda že? Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnači. Tu stoja tri debi. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra? Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra. Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj. Trie ľudmily. Na vlas rovnaké by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes. Tvárca, že ma nevidíš. Veď ani nevidím. Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry. Ďakujem. Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš. Je to nelahká úloha. Veď preto som ti ju aj dal. Ale myslím, že som ju i tak vyriešil. No, to som naozaj zvedavý. Podídem k skutočnej Ľudmile. No, do toho. Ty si moja sestra Ľudmila. Vladislav, brat môj jediný. Aká som šťastná, že si ju Ach, ľuďmi, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali. Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila. Tak, veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo. Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu. Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si ľudmilu odviecť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Hm. Vždy, keď som ju chcel, čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť. Vraj od zimy. No... Chodte si teda domov. Ďaká ti. Chodte! Ach, som šťastná, že som zase na slobode Vladislav. Sestrička moja jediná. <laughs> Vieš... Celý čas som ťa mala na očiach, ale tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky veterného kráľa. Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už isté netezlivo očakáva. Ako sa len teším domov. Nad hlavou, nad hlavou zalieva nás všetkých páľavou, páľavou, páľavou. Rozsvietil sa zrazu každý kvet Krajšieho obrazu veruje Keď slnka lúča mi zažiari záhrada za Keď kvieto ku kvietku dovenca prikladám Tedy sa bela sie,